Jamen tro mig, generelt den her podcast, den handler ikke om særlig sp spændende ting, det lover jeg dig. Tusind tak til vores allesammens uh, BF, og vi byder velkommen til, uh, til en god 6. omgang. 6. <coughs> Struer, tur og tur, ja. og vi er på vej retur ja. til uh, netop Struer. Ja, vi er cirka lige kommet ud af Aarhus, så nu er det uh, landevej for alle pengene. Nu er det landevej for alle pengene mod, uh, mod gode Viborg, ja. og så, uh, så er kursen sat. Så kurs og øh, vi skal igennem øh, lidt forskelligt. Vi kommer direkte fra en fodboldkamp, jeg tænker vi skal anmelde lidt. Det skal vi. Vi kommer med en anmeldelse af AGF. Øhm, de er Over 90 minutter i dag. Ja. Og øh, så skal vi selvfølgelig igennem, øh, hvad vi plejer, skulle jeg til at sige. Vi skal forbi Struer. Forbi yes. Vi skal forbi øh, Weekend. Og så tror jeg også lige, vi er nødt til at snakke. Steven han var lidt ked af, at vi ikke snakker så meget sport, uh. og, og primært hold og giver snak om Stiget 12. Det vil Sofie også gerne med. Okay, fint så, så, så for du sige, Sofie er snak om Stiget 12. kom Sofie! Kom, kom, kom, oh. <laughs> kom. om hold. du <laughs> jeg, sige. jeg har et <laughs> Så Stiv, du kan godt uh, kalde Sofie ind og, til at men ikke så skal vi nok uh, give et skud ja. ud til Asien. Ja. Men, øh, men skal vi starte med at gå forbi Struer? Ja, altså Struer, som I øh, kom med en lille teaser i øh, femte udgave Så ja. vi har vi jo været på SalesFive Vi har intet mindre Hold Gør på no, kæft, en oplevelse Altså det var faktisk, jeg synes det var, det var en ja. fint oplevelse Det var det, det værste, eller ikke det værste, det, det var, det var ja. jo faktisk fedt Og jeg ja. tror jeg kørte et dyr er det? Et dyr? Ja, det var et dyr i forrængen oh, okay. Godt James ikke så det? Ja Skidevegetar Weekend James ja. Nå, men, men. Øh, Altså, vi kom her til Tiberon. Generelt fedt egentlig bare at se Tiberon. Det var et underligt sted. Vi, vi tog jo turen øh, igennem Paris. Ja. ja, vi kørte faktisk igennem Nordens -Paris. Øh, Paris. Det hedder Redport Paris. Det hedder rent bare Paris. Og det var jo en oplevelse i sig selv. Ja. kørte i en lækker, lækker Mercedes. Ja, vi er rigtige ja, studiedrenge, der lige ja. sned sig med i den ja. bedste bil, Vi kan godt er, køre, bare... men øh, vi kunne <laughs> også godt køre med din øh, MG der måske. Ja. Det var sku' fint. Det var den gode øh, sydafrikanske Marcel, ja. der havde øh, lige øh, Og hvorfor var det nu, at han var flygtet? Eller ikke flygtet. Jo, det kan man godt kalde det. Hvorfor var Marcel flyttet fra Danmark? Ja, vi kørte, ja fra vi, vi, syr, vi, kørte vi kørte jo, og Paul han begyndte at snakke rigtig meget. tror begyndte at snakke ikke. meget. Og ind til alt muligt. Ja. Hvad hedder det? Og Marcel? Jamen, det var jo... Han gad ikke alle de sorte. Nej, det var, han gad nemlig ikke de sorte. Og når man bor i Afrika, så er det fandme nederen, og ja. ikke kun de sorte. Ja, det er ædermeme. Så han tog skud til Danmark, hvor væk for at komme væk fra de sorte. Og som jeg sagde, så var de, de var flygtet med heroppe. Så ja, det var de mad. Det var han ikke så glad for. Nej, det var han ikke. Men ja, du jeg fik synes, lige... Jeg var helt vildt god til både dansk og engelsk. Altså, ja, det var han også. Ja. Det gik fik du lige de svinet ham nordmanden til. Nej, svensker. Vi, vi, Karl, kørte med, vi kørte med Marcel, som er sydafrikaner, og så Karl, som er svensker. Og Karl har en meget typ svensk accent. Han snakker yeah. altså stort set bare svensk. Ja, yeah, det snakker jeg svenske. Jeg forstår det ikke. Nej, du forstår det ikke. Nej, det, <laughs> det kunne man ikke godt mærke. Yeah. <laughs> Men hvad hedder det? Men ja. Nå, no. anyways. Yeah. Så en rigtig hyggelig tur med Karl og Marcel, igennem Neuville og Paris og frem til Thibon, hvor vi ender. Og øh... så blæser det for meget. Som det kan jo gøre i Thibon. Ja. Det, altså, det må være... det er jo, jeg, jeg forestiller mig, at det er der, hverdag deroppe. Ja, jeg I, skulle lige sige, sekunder, de sådan. aflyser alle deres både tror jeg. Ja, det tror jeg også. Altså. De vil i hvert fald aflyse vores, vores salesafari, ja. men, øh, men vi fik alligevel lige så en... Så fik vi en anderledes tur, så i stedet fik vi mere en øh, fiske, en special. Ja. Vi sejlede rundt inde i havnen, som faktisk er rimelig stor. Det det, det er mest øh, sådan noget fiskeindustrifiske, vi har deroppe. Altså, de lever jo af ja, deres det, øh, fiskeri. Ja. Det er jo der, Og hvor uh, Gitte Henning, uh, Kåde uh, kronjuvel, Nej, der lå den til dig engang, men lige nu var den i Det er rigtigt. Så uh, det, er, det, er, uh, det er der, hvor Kåde de hører til. Og det er der, der virkelig bliver lavet penge, når der er, vi snakker om uh, fiskeriaktioner. Ja. Ja. Fik et meget godt indblik i, ja. hvordan det fungerer. Det er en international Det kunne være, at vi skulle op at lære nogle tricks omkring pengene. Vi skal byde med der hjemmefra, Ja, Det men kan vi ikke engang komme op til. Bare du spørger i computeren, så er det ind. Kan Ups, jo så har vi bestillet 100 kg fisk. <laughs> så har lige 100 kg sej til, <laughs> til Steven. Skal det være det, er det her bare ja, det er, det år, <laughs> alle de oh, Jeg For at og de lortefisker. Åh, jeg har fange <laughs> en igen! Og det er godt nok ærgerligt, at den der gang I er med, drenge, så fanger jeg den. <laughs> ja, lige præcis. Vi har ikke fanget noget som helst <laughs> i gang, Jeg har været med i hvert fald. Okay. Det er Stevens skyld. Men, øh, men ja, så der fik vi en god tur, og det var, og det var rigtig lokalt. og, det, ja, det, var og det, det. det kan jeg virkelig godt lide. Ja, det var det. Det var, altså, det var, det var fiskegeneration. Det var to generationer, kan man sige. Det var jo ja. virkelig gamle fiskefar og så var det unge fiskefarer. Fiskefare. Ja. Og det var, altså vi blev, vi blev spurgt helt om vi kunne få lov til at komme med ud og fiske på deres... Ja, øh... det må man gerne. Men man får ikke løn for det, hvis man bare kommer som øh, idiot. Nej, og det, det vil så nok stort sandsynlighed for, det, det, at vi to vil gøre. Jeg vil gerne have løn. 50 km i timen lige på, Paul. det er Tak. Fandme, det er flot. Ja. Altså, men nu skal vi heller ikke komme for godt i gang. Vi får heller ikke løn for at være i struer, så... Ej, det er selvfølgelig Og tag ham til Nordsøen. Altså altså, jeg ved jeg, jeg, jeg håber bare en lille bitte smule på, at vi bidrager en lille smule mere ja, det er. Altså, positivt i stor, ja, end, end vi ville gøre på sådan en fiskebåd der. Ja, det tror jeg lidt sikkert. Men, øh, men jeg synes faktisk, det var rigtig spændende, og Typo Rønne, jeg ved ikke, kan det anbefales? Altså, hvis vi skal give øh, en til fem sæler, sultne sæler, vi så jo en sæl. men det var jo, ja, vi så jo faktisk en kæmpe sæl, en altså, sæl. Det var jo Lige en fucking isbjørn i hovedet. virkelig hoved, den havde. Ja, så det Men det også, vi så jo kun hovedet. Ja. Det var det, der stak op. Ja. Og så den vendte jeg... ude foran fiskeriauktionen. Fordi når de er slut, så kaster de, de døde fisk. Eller de er jo altid døde fiske indvolde altså noget pisk kasser ja, det, kaster det ud. ud. Det er lige som at se uh, på Ole nede foran på Basmil før på fire fredag aften. <laughs> ja, <det> kan <laughs> og, jeg kan sige der han kaster. Der stod jeg i hvert fald nede her i fredags. Og alle, alle, de døde makkmus, ja, det bliver, lige... de bliver, smidt ud og så står rottefar der og. Vi funder men ja, jeg, altså jo også det. sulten. Jeg ja. spiser. Bare, spis, bare, spis, spis, spis, bare spis spis spis spis spis. Okay. Så, men men alt andet, vi fik spist et krab, og vi fik ja. kigget på hummer. Vi kan smide en, en lille hummer-billede op, eller video op. Ja. Æm, Paul, der, der er rigtig interesseret, fik, fik en hummer på bordet og mm. siddet og kæled med den. Så siddet og En kælehummer. hummer. Okay. Det er en dårlig kæle. <laughs> ja, det er sgu ikke. Ja. Men det var sgu, det var sgu en god nok tur. Men jeg tror også, ja. det er fordi, at vi heller ikke forventede så meget. Også, også fordi, at du ved, man bare er afsted med arbejdet. Jeg tror, jeg, ja. vi er afsted og skutter, så tror jeg, vi har hygget os. Men jeg tror, vi kunne have fået mere sukker ud af vandet. Det tror jeg helt sikkert også. Så Jeg tror, det er fordi, jeg det har arbejdet Helt sikkert. Og vi er kommet ud og fik nogle øl og fik ja. noget at spise os. Og Det var, sgu hyggeligt. Og, ja, det var rigtig hyggeligt. Det var, også, det var sådan en god følelse. Og kæft i bukserne på ham, der er tysker? Tysker? Ja, ham, der vi snakkede om oh, München. Ja, fuck han lige knaller. Han er så i på 16. Og sådan var det ikke Jordan? Jo, han han også han er havde fucking på. Jordan, som på. Han er 46 eller <laughs> sådan noget. Det var fandme Jordan. Nej, der, der var fuld fart fremad. af. det var ikke så sejt. Til gengæld så kunne han fortælle nogle gode historier det om han. oktoberfest i München. Og han havde en Porsche. Og han havde lige købt en splinterny Porsche, så ja, ja. det trækker jeg altså lidt op. Det trækker lidt op. Hvis man har en Porsche, må man gerne have Jordans på. Nej, jeg vil aldrig nogensinde have hvide på. Men ikke... Ej, aldrig hvide Du må ikke have Jordans på. Det, det er ikke ikke. Hvis du skal have hvide på, så skal det være sådan noget hørepis, og så skal det være sommer. Ja. Du, det, det, det skal ond. være plus 20 grader før grad jeg ved, altså, jeg har aldrig ejet på par idebolser. Det har jeg heller ikke Har du ikke det? Nej, det er da... Du er velværende typen, der gælde idebukser Det er jo Jeg kan huske bare, da jeg gik i fri Hvad var det fanden? Så når man hørte det, at det var med sex eller fisse eller sådan noget ja. Så var der sådan helt, helt opgang sådan, Hvad sker der? Så jeg tror, jeg gik i sjette eller sådan noget Så var det en fra niende, der var bødt igennem Allerede. What shit, mand? Det kan vi fyre der ind. Lige meget hvor. Fylder over for dyvokse. Går og snuser rundt <laughs> inde <laughs> på skolen der. Albevej ja, wow. at se det. Det skulle uh... Ja, det var fedt. Uh... Godt til. Det var det ikke engang man synes at uh, sådan noget, det var sjovt. Det var I dag, sjovt. er dag der det fedt at ned, hvis der man uh... ja. hvis det sker. Ja. Øhm... men ellers vi var ikke i Tansen. Vi har ikke været i Tansen for første gang. Og jeg ved ikke hvorfor vi ikke har været der. Jeg ved heller ikke, fordi at Altså, vi har masser af ting, vi mangler derfra. Ja. tænker, det er simpelthen, mangler, det, er, det er helt det gør lige hurtigt. Det ja. er selv til fari, vi kunne ikke tænke på andet. Nej, det er rigtigt. Vi kunne ikke tænke på andet op til, fordi vi glæder os så meget. Og efter kunne vi ikke tænke på andet, fordi at det var så meget lige at tage ind. Der var bare så meget gang. Du så, skulle så ligesom, altså, ligesom spise en kæmpe oplevelse, så skulle man lige slå dem af jer. sikkert. Og jeg vil sige, altså, jeg vil godt give den sådan fire seler i alt. Ja. Fire de her baby Der Ja, fire, fire baby seler. Øhm. Men, men fordi vi var afsted med, med, med alle ja. der. Så det kan ikke betale, betale sig at tage til Superboy, men lige. Ej, det er langt. Vi var i LMV også lige hurtigt. Ja. Det er jo den gode gamle VLTJ med strækning, vi var ude ja, og, ja. og ja. skidt. Ja. Skud til jer, der ved, hvad VLTJ er. Skud jeg ikke lige. Det er god tør tørfisk, der har der svummet den. andet. Æ, kom, kom lige med en hurtig øh, lille bid af sangen, så det ved hvor ikke snart om. Jo, kom så. Kom nu, lige Du er en lille lyser. Ikke låst. Hej, det Det til var med Ja, det er ikke en Ja, den kender jeg. Den er så til hele Vestjylland til Sang og tørfisk. ikke selv til Ja, det er det jo faktisk. Bare ikke det Vi så deres turbus. Det nu øhm, sniger om dem. Ja, ja det var sejs. 54 km i timer. Ja, ja, okay, ja, det stiger, det stiger. for hver by, stiger forberat byskilt. Vi kommer ind der stiger ind i Boldby. Ja. Men ehm øh, hvor var, menneske... ja, var hotellet? det Nej, det var i ja, det var på vejen, så var det. var på vejen foran. Så Der er en vinoble herude. Ja. Det alle deres er alt jeg steder meget vildt jeg så jo i men, øh, men ja, det, det skulle jo også blive fredag, for det 40 år siden. Ja. Og, øh, og vi tog den, øh, den så vanlige tur med Håndt 1000 med vedhæng. Med, ja. med gode gamle James. Og James. Vi er nu sagde, har kendt at, i dag, i tre, tre uger nu. Han sang. Han har aldrig hørt den lige så godt som i Valdemåns anlæg. Så ud til James for lige at komme sådan sin lille. Ja. Ja, en lille, altså det var jo der, jeg vidste øh, lille flød med volvonerne. Ja, ja, ja, ja, han gav volvonerne. Han taget jo skamrosen. Ja, det gør jeg. Øhm, men øh, men ja, vi tog turen. Ja, og, øh, så skulle vi ikke lakke her med, faktisk. Jeg synes, det var så fint. så ja, det gik helt godt for i dag. Det gik lige... Øh, det var ved at være sent og... Øh, jeg, altså, jeg jeg var så toastet. Lad os lige, øh, fordi jeg vil rigtig gerne høre ja, om om jeres øh, afslutning. Fordi jeg gik ikke med jer. Nå, ikke, der er ikke i byen og sådan noget Nå, det, der tog det hjem til ja. godt, Der tog jeg til hos mor ja. men, men, men det er det... det værste Jeg kan ikke huske så okay. Jeg kan slet ikke Jeg blev så fucking stiv, jeg kunne ikke tage et bit Og der stod jeg sådan og tænkte okay Er der ja, så godt så der, nok der, der og overhovedet må... ikke stiv Nå. Og så tænkte jeg sådan Jeg må nok lige heller hjem og, uh, <laughs> Jeg nok lige Altså, ja. Og jeg fik masser af af det. Og du, og jeg, du lap, alt, og det var, hvad du jeg tåle. Jeg skal bare have noget fucking modighedsjuice, så jeg kan bare ikke for nok... Jeg fik Vel. så lige lidt for meget. Det gjorde du. Ja. Altså, så, vi var, jeg... var hjemme ved Magnus, og det var rigtig hyggeligt. Ja. Jeg synes faktisk, at Benal var meget fed. Ja, jeg synes også var nice. Jeg synes, han griner Det godt lige, ja. at vi slutter den af med det der. og øh, Asmund han skal have på bones nu, så vi smutter. <laughs> ja, han er sådan ironisk på en eller anden ja, ja, måde. Ja. Ja og jeg snakker med flere nu snakker jeg med nogle kammerater lørdag hvor sammen med som ikke kunne som ikke kul i hans optreden fordi det ser sådan han var sådan meget. arrogant sådan, ja, jeg synes var meget, meget jeg synes jeg synes han har sådan en altså en griner sådan så jeg er tyder, og, ja lige præcis det er mega sarkastisk nemlig. Mm. men øh, men ham fik vi hørt og det var faktisk det eneste vi alles i vores øh, altså vi havde egentlig planer at vi skulle høre en del ja men det var været været øh, sådan lidt en stopper for altid så skidt Men det øh, var også noget fodbold i dag det var fandme... meget der må vi være til fodbold, og der øh, kan vi tage at være med sporten. Okay, det gjorde du. Så okay, men, øh, men ja, så, øh, og jeg tog hjem efter, vi var på vej op mod Who Made Who, hjem ja. til Musimor, så så kunne jeg så altså ikke... Hvor vi tog Who Made Who? Ja, vi var på vej deroppe. Droppede vi det? Ja, fordi der var regn deroppe og jeg, ingen ja, mennesker. Ja, ja vi det. Alt i alt en rigtig god beslutning. Ja, det kan du godt. Ja. Så øh, jeg var simpelthen, jeg skulle også i by ud og drikke lørdag, så tænkte jeg... Ja, så tænkte jeg, nu må du lige... Så så du gammelt med Jeg synes, at du far, at jeg var klar? Ja. Det var jeg også indtil da. Ja, tak tak. <laughs> det så så, jeg var, ja. Nå, men øh, hvordan gik det sammen med musmor? Du havde jo fundet på Dora og mig jo. Ja, tak for det wow, for det. det var Det var hun var glad for. hvor er det? Ja. Så... Så, øh, så, du var, forberedt, så hun, det var forberedt, så sagde hun godt min knægt. <laughs> hun sagde godt, du har forberedt dig bedre den ja. sidste weekend. Så pløjede du bare med en magtmus der. Så, øh, så blev der altså... Kom mig jeg bare lukke dem to. Og slå og, luk, og, og, og ja. hiver kornet op. Der er blevet øh, høstet fuld hus. Høstet og sået? Æh, nej, der, der blev så ikke sået. Nå nej, det det, der har lige lige forsket. Øh... <laughs> ja, det er præcis. Så det, det er jeg egentlig meget glad for. Jeg har, ja. jeg har lidt Men... et dilemma. Lidt jeg havde været lille, lille. lille... Havde du prikket hul Jeg havde prikket hul det, så der blev sået. Ja, der blev jeg alligevel sået. Jeg er klar, så er der, der er lidt, øh, lidt rottebørn her. Og vi kører ja, den virker ikke? Den virker ikke? Den virker ikke, ja, den er fartmåler. Den Jeg tror jeg, jeg tror vi men, øh, men ja og jeg ved sgu ikke helt den, altså nu skal jeg passe på med at udlevere nogen, men ja. det alligevel. Det er sgu lidt jeg øh, ikke. Jeg tror, at mor er blevet lidt for glad. Ja, ja men du kan ikke udlevere, hun hører ikke det her. Nej, nej. Steven hører det. Steven, snakker om hele Asien. Ja, okay, så er så ved jeg ah. sgu <Protestant> Det er ikke overhovedet ikke asiatisk. Jeg tror ikke, han snakker så meget om det. Det var i hvert fald Ej, det. Nej, det tror jeg ikke, det var. Nej, men hun er blevet lidt vild med dig. Nej, altså, det ved jeg ikke. Jeg gider i hvert fald bare ikke at skrive med i hele tiden. Nej, det vil jeg jo ja. ja. Så. tals. Ja. Så. så øh, Hvordan gør vi det? Jeg har tænkt mig at finde en ny motor. Hvad ja, altså, ja. med hende? Ja, det ved jeg Jeg ved heller ikke, om altså, Det er sådan en klassisk en. Jeg ved ikke, om jeg skal det er skrive. Jeg plejer at være god til at lave ja, det. Jeg synes, det skal gøre lidt mere, det Det lidt det kan, godt have lidt mere, at det kan danse. Skal der være ja, lidt, øh, ja, lidt drama ja. i den? Ikke sådan det er det, det. Ja, sådan er der er. Ja. Øh, nu har du allerede spredt ben for mig en gang. Hvorfor okay. fanden skulle jeg så spade til dig Ja, ja Du er fornemt. Ja, du fornemt. Var det er ikke det, han sagt om i, ikke sådan det. Er. Ja. ja. Okay. Du har spredt, spredt dine ben én gang, nu er du fornemt. På et lille stikkølling. Ja, det er præcis. Det kan man sange ja. Det kan godt være, jeg skulle gøre det. Sige, du har et kæmpe røghul, kan jeg bare videre at din din chatbesked med hende? Så ja, det var jo. Ja. Ja, jeg over for det her, far. <laughs> ja, tak. Jeg skal nok putte køre det i <laughs> ja, det er ikke så helt nok. <laughs> men, øh, men ja, så det var sgu fint nok. Og hvad skete der ligesom med jer? Ja, øh, jeg ved det jo ikke. Du ved, ved, det ved jeg ikke? ikke? Nej, jeg ved bare, at jeg har været pisse-fucking-stiv. Og så har jeg bare husket en glimt. Jeg husker, at Eddie han sagde, at vi var inde på bare smil. Ja. Og så stod vi sådan og her Var Eddie med? I ja, Eddie han var med derinde, ja. okay. Og Eddie han stod bare, bare altså jeg stod bare med bag sådan en musområk. Ja, og det jeg <laughs> Og vinkede til Eddie og smilte ja. og grinte, Og Eddie bare og Ja, okay. Jeg har rigtig, jeg har rigtig, jeg har rigtig ja. med, Du har ja, rigtig god Og James? Du ja. med. Hvad med kan du, du, du, heller ikke huske, hvordan James, jeg kan hvordan gjorde det på dansegulvet. Øh, ja, det er ja, ja, Hvis der er nogen, der har nogle, øh, nog minder eller noget eller andet der kan gå ind med ja. at, at vi skal have noget på ham. Men jeg skrev ja, var flyvne ellers. Jeg skrev jo så til den i den. Hold uh, oh, det du du lade. Jeg ser du. Jeg kommer til at skrive så ved det ikke så meget. Nej, det gør du ikke far. <laughs> nej, jeg skal ikke le. Åh, jeg gør det. Jeg ved ikke, jeg tænker ikke <laughs> der det lige tænker på. Nej, oh. ah, nej, nej, nej. Okay, okay. Sådan, taks ej. Nej, det var uh, okay. Andes, uh... Vi mødte jo ellers lige, at til der. Ja, det gør vi. Det var en uh, meget kort besidt. <laughs> ja, det var en kort besidt. Dejligt. Nå, skrev til Jeg skrev til uh, hende der, du ved, under anden bor Amalie, ikke også? Ja. Og Amalias, det var Amalias gamle i. Fint. Nej, ikke hende. En, der okay. hedder Christina. Jeg troede, bare, jeg, tror, jeg i byen, og så havde jeg bare sådan... Altså så skrev fuldstændig uforpligtet? Ja. Så skrev jeg bare et eller andet lort <laughs> ting. Altså, ja. så, så meget lort skrev jeg heller ikke. Okay. Jeg skrev bare sådan noget. Det er ikke sådan jeg skrev. Er så din syge støde? Nej, jeg har øh. <laughs> også jeg, noget, hjem, bare op til os? Øh, øh, hvor er det far? Hvor er i byen? Ah, fuck det. Jeg det. Ah, okay, er oh, no, jeg, skrev, jeg Er der ikke? Du har lige af sådan en intern der. Nej, nej, nej, nej. Og så og bare sådan, vi er på vej hjem, og det var, jeg, ikke, det fuld, ja, jo, jeg tror ikke, at det var lidt fuldt. Jo, det du... tror Dagen efter så valgte jeg lige at skrive. Det er rimelig lækker, og også, hun, også, altså, hun er bi, så det var, det var oh, sjovt nok lige at få. Det var, også, var, så. Sjovt. Ja. Det det var ting, jeg sjovt. Jeg har en overbrug, der efter Signe skulle øh, er klar på også at bringe dig ind i hendes øh, lesbiske forhold er ikke dig men sådan en hver en en god Det var <så> <laughs> Ej, En god penge, <laughs> Nå, ja, Det, jeg, ja, man det, det. En hver god det jeg også en god Sådan en god handel <laughs> ja, lige ja. Men, øh, og, da, men, ja, det vil Men men ja, men det bliver i hvert fald ikke næste efter skal jeg lige. Nej, du dig lige skal, i går, skal jeg gå senere, det skal ikke tage. Nu skulle jeg nok tage hende næste gang. Altså den der, der at du er ked af det, den, den fik jeg faktisk også en dør der har du ked af det? Nej, men sådan undskyld, fordi at der er en anden, der har været har sagt i den blod. Og se, det er seriøst det den værste besked, der findes i hele verden. Jeg ved, det er lige de dig, der ja, sender den. Men jeg synes, der, der er ikke noget... Altså væk lader man skrive. Nej. Men nu er det for sent. Ja, nu er det lige meget. Men det er jo, altså det også lige gønt. Ja. Det er jo helt nøj. Nå. og James han blev der, han du sov sig sam Ja, det må jeg have gjort. Det kan jeg slet ikke husk. altså, ja. jeg kan bare huske. Jeg var hustede i for mig for det var hjem, at jeg skrev med hende. Ja. Så de siger så fuck hiet tænder og ja, altså, er sådan det i sensuel Så, hver gang. Ja. så, så jeg Så står vi op sådan fem minutter. Og, og, og så skulle de lige skrive, skrev, taster, jeg, Han tager en psyk i James? Nej. Så, så, men han sov hjemme ved jer. Ja så. Og jeg okay, det er jeg glad for. Jeg blev helt nervøs for om du får om I holder styr på hinanden. Nej, nej, nej jeg på det. Det er godt. Der var 100 styr på den her. Ja. Det var hyggeligt. Alt det alt. God. Og James han blev hele lørdag, og i ja, hyggede og... det er vi når hjem 3, Det var fandme sent. Vi har med til fodbold. Til fodbold? Ja. Vi James ikke, jeg håber ikke, James vil bliver dansk. Altså, kæft, nu får altså... foran. var han fucking, fucking... <laughs> var han dårlig. Fucking, fucking dårlig. <laughs> Helt vildt, fucking Men dårlig. vi vidste det jo næsten Vi har jeg også set en squash der. med os. Han er ikke noget atlænisk, Nej, men det nej, nej, nej. kan han jo slet meget han var, så, han var så fuldstændig strippet fra proteiner, at, at han stod på mål på et tidspunkt. Og så blev bolden bare sparket ind på ham, men så hans ben de fucking flyver bare tilbage af. <laughs> Bare sådan en dukke, der var med Så rammer, altså rammer ham ind på benene, men benene er ikke stærke nok til at holde dem <laughs> hans ben løg op ind i målet. Jeg har kæft, at... Han har bare brækket sine ben men... Ja, det var fandme tror. Jeg tror ikke, han synes, det var så sjovt at spille med, <laughs> Nej. fem 5 runder han, han var videre der. Han tog med til squash den første gang, og siden da har han også været sådan Ah, yeah. nah, Han tog ikke lige med dig. Vi også med ham, så er kamp sådan... Yeah, I, I really need to get in shape. Like, I think I'm gonna have to start exercise in 20 minutes of night. <laughs> I, I can join vores exercise, det går også. Yeah, det går rigtig godt. Nå, men, øh, men ellers så er det fint... Øh, og ja, så... Syk, nej. Jeg tror ikke, vi har lavet... Jeg var i byen, eller jeg var, jeg var ude at drikke lørdag. Hvornår tog du hjem på en dag, i Sofie, den er? Øh, sådan relativt tidligt. Jeg var lige ude at spise frokost. Jeg begyndte at have en sød frokost hver lørdag med Magnus. Nå, hyggeligt. Du ringede også til mig? Ja, jeg, ja det vil jeg så ringe forrestillere. Du gør så, ikke til det. Nej, og så var det efter, og så tænkte jeg, nej, nu er det for sig. Men ja, så alt hjælp. En god weekend jo. Ja. Og, øh, jeg, synes, det er og jeg ved ikke om vi, jeg synes vi skal høre lidt musik nu her. Ja. Det er fra ja, det, er sådan, øh, en album. det er fra ja, helt gruppen, nyt album. gruppen uh, ja. ja. Og det er et helt nyt album. Øh, det er faktisk meget godt. Altså jeg, jeg har hørt det igennem flere gange nu. Jeg synes faktisk det er rigtig godt. Så I kan godt tage en lytter. Det er blevet lidt hårdere end noget af det gamle. Det blev ja. vi også enige om på turen. Ja, der er lidt mere gangster rap på. Lid, øh, lidt gangster toner jeg ved ikke, skal vi snakke lidt om sovsen inden eller efter? Fordi at... Øh... Ja, altså jeg vil sige, vi kommer kommet til at snakke lidt om sovsen her en anden dag, og så er vi sådan... Hvor kommer sovsen fra? Fordi at Casey og det, de, de kan jo snakke om sovsen, og de er indbegrebet. De, og de mener fisk. jo selv, de har sovsen. Ja. Men Men vi er til at snakke om, hvad det egentlig er, og hvor det kommer fra. Ja. Og, og så har jeg fundet ud af, at i fredag for eksempel, der var jeg i sovsen. Du, du landte i sovsen. Jeg du i Du havde også sovsen. Jeg startede ud med at have sovsen. Du startede ud med at have sores. Og så lande jeg. Ja. Men I til sidst, til til så rodede du rundt i sovsen. Jeg havde sovsen. Jeg satte op over ørne. Altså, og den her gang, det var ikke... Det var, det var ikke, ikke sur, en stor gang surkræm. Det var ikke surkræm. Surkræm til det <laughs> Du kunne godt have surkræm. Ja, ja, og det kan godt være lige i mit tilfælde. Det var i hvert fald en stor gang sur i fredagsleden. Men øh, Men det, er, det kommer jo egentlig tilbage fra Gucci Mane. Mod Trust, skal vi øh, Du skal lige ud her. Det kommer tilbage fra Gucci Mane, og jeg synes faktisk at I lige skal høre ham beskrive, hvad hvad sauceen egentlig er. Så det, det, det kommer lige her. Is it is it hard is it hard to be fresh if you don't have money or can you still pull it off? See when I had no money, I still had sauce. mm -hmm. so if you don't got no sauce, then you you lost. Mm-hmm. But you can also get lost in the sauce. You can get how you get lost in the sauce? Man, a bitch, man, a bitch gonna get lost in the sauce, man. mm -hmm. You know what I'm I know what you're saying, man. I'm not. I'm not sprinkling the salt drop of sauce, dropping yeah. sauce. every street, man. Right, right, right. You know What I mean? I, I dig it. Overdose man. of sauce. <laughs> That's what it no, is. No, no, no meat, just sauce. Are, are, when you're born, can you be born with sauce, or do you, or do you acquire no, the sauce? No, you can't born with you, sauce. You get, you get sauce. You get sauce from. How you gonna be born with seasoning? Mm -hmm. You gotta get seasoned. I went born without the sauce. Hell yeah. I don't acquire this sauce. Hav det færd med en levende legende. Ja. Oh, we okay. no, can't get born with the sauce. I was born without the sauce, and I acquired it. Hav <laughs> det færd med. Fandme... Fandme... er så godt sagt. Ja, det er færd Det beskriver jeg ligeså sikkert. You know what I mean? Det lyder færd også som vi er langt væk på koden. Altså jeg ved ikke. Mumble og Er helt vildt. Han står virkelig bare med... Hvis ja. der er lort om sovsen. <laughs> <Fuldstændig. laughs> no meat, just sovsen. <laughs> ja, lige præcis. Men altså, det er lidt omkring øh, at have sovsen. Og, og, og i min optik, så har Brockhamson... Brockhamson har, har sovsen ja, her. Yeah. Jeg synes, jeg, om ikke andet i den her podcast, ja. så har de altså sovsen i vores øjne. Vi skal høre ja. en, øh, en sang, der ikke handler om sovs, men den handler om honning. Ja. Den hedder der, for Det er honning. jo øh, det er bare de sovs. Det er det. Vi her. Nu. My arms are always open Your fears always rolling In the deep and you can't control it What you want, what you want, emotion My arms are always open Your fears always rolling In the deep and you can't control it What you want, what you want, emotion i need to step out with no frustration, I need a permanent getaway vacation, they got a permanent hit list, my nigga, a million reasons to get rich, my nigga, 50 did it right. I could've been homeless, I thought I moved to orphanage for the summer, I A million reasons to get rich, my nigga, nigga. A million reasons to get rich, my nigga. nigga. A still try to switch, whenever they touch the mic, that's what happens. When a therapist is a silver side, take flight. Never lean to the left or the right, 'cause they turn the other cheek when a nigga start to die. When our women start to die. When I children start to die. I don't feel it every day. We've been the space too many times. Every summer in the city starts to feel like Columbine. 'Cause you got get yours and I got again get mine. One time for the paragon, to the paradigm. When you underground, they gon' only try to undermine. Use the trackers at your to get into the stadium. I my alien, I'm like your radio. One time for that. One time. One time. Flip One time. Flip One time. Flip One time. Yes. Flip A million races to get rich, my nigga, nigga. 50 did it right, 50 did it right Wish with all call every for black for a price for I make this shit last my whole life? Don't wanna come to the concert tonight Yeah, there's no soccer, there's no They don't wanna fuck, shit in my fuck Yeah, I'm Let's it I got I really need it Yeah, I really need Nigga, nigga, nigga. I just want Sådan er det, Brockhampton, det er meget fint. Ja, en af de lidt mere stille og ordentlige sange ja. fra albumet. Knap så gangster rap, men øh, er ja. stadig super lækkert. Oh, skal vi skrue lidt ned her, jeg skal lige tjekke GPS'eren, om vi er på rettevej. Det, det er vi, det er vi. Det er vi, du kender den efterhånden. Jamen jeg kender det her stykke her, det er det min mine ølingsstykker. Ja, det er med den helt nye asfalt. Ja, Ny nye asfalt. Lige på vejen i Viborg. Og så sagde det sådan, det sådan der, i Viborg Kommune. Ja tak. Viborg Kommune jo... Skøn Kommune. Øh, alt, rigtig, rigtig skøn Kommune, ja. ja. Vi har kørt igennem mange år i efterhånden, Og vi har aldrig oplevet nogen øh, dårlige ting Nej. i Viborg Kommune. Jeg har aldrig oplevet noget dårligt i Viborg Kommune. Det kan helt Det har, det helt det har jeg. Jeg har været til det der, der er sådan et... Øh, jeg mener, det er i Viborg Kommune. Der, er der løb man der 24 timers løb. Ja, Hvor man, øh, det, det, det sagde det var sjovt. Altså det var det også, men, men ikke, øh, ikke efter de 24 timer, altså det var meget... Du ved, det var en, der er nogle gange sådan, når man laver sådan nogle ting, så er det, det er ikke så fedt, når man lige er i det, men når man Nå, kigger tilbage på ja, det, så, så det er det måske ikke meget sjovt. Ja. Ja. Lidt ligesom Salesforce måske. Ja, eller på i strå. Eller på i strå, ja. Hvad hedder det? Men, øh, men apropos øh, hurtige mænd og... Øh, atletiske typer, så skal vi snakke lidt om sporten og ja. måske noget Premier League og... og, og lidt Og lokalt lokalbold. Og også lidt lokalbold. Ja. Skal vi lægge ud med lokalbold? Ja, ja. Hvad, hvad er der vi sket? A.T. Torpedo var jo, øh... uh... Topedo. Topedo var jo uh, afsted i, uh, i dag. I dag? Ja, jeg kiggede på uh, hold, holdkortet i går og tænkte, det så godt ud det her. Ja, vi er, uh... det er faktisk gang i lang tid. Du, du er med, er det ikke det? Jo, det er lidt tid siden jeg sidst var med. Uh, men det er mig, og Tobi, ja. og så Josef, der skal spille i dag, jeg tænker, det det blev sgu virkelig. vi han er jo på sommerudstur, og så ham er i mundvær. Ja, det er rigtigt. Han er i, han lever i zoologisk have og... Ja, og Selvom den der konstante højretrussel, den er altså svær at undvære. Højretrussel? Ja, han er jo... vi spiller højre kantvær. Nå, okay. <laughs> det ved jeg sgu ikke. Altså, han er der op Men... med noget den kantvær. <laughs> ja, baby. Jeg kan jo ikke forestille mig. Jeg har aldrig set noget lignende men der i, øh, men... i fandt en erstatning på ja. alt. Ja, og så sidder jeg og spiller uh, Fortnite lidt i går efter at jeg kigget på team shit og siger så oh, er det Josef, der er jo online. Ja. Oh, uh. Nej, det var hyggeligt. I Fortnite. Når i Fortnite. Ja, så tænker jeg så tager jeg lige en lille hul spidder mig. Og, ja, det gjorde jeg det. Og så uh, så må jeg skulle lade mig fortælle af Josef han har kraft inde for diarréer. Men... Er det rigtigt? Ja. nej hvor bliver det er? Jeg okay. meget godt. Ja, det skal sgu ikke være 10 har også dårlig Fortnite. Så havde han og spillet spille Fortnite på toilettet så. Ja, det gør han. Han har været til firmafest jo. Det er også derfor han havde ikke har været med til årets... Øh, det der. Nå, ja. Og han skulle have været som sådan en madforgiftning. Nej, det er der, ikke det Så han måtte bedre. Det er det det er jo, det, der, det, er jo klok det er jo helt tydeligt. Nej, han, det var ikke resten af virksomheden der også havde fået det. Nej, det har han. Ja, præcis. Altså det er praktikanten der ja, lige har er fået helt, er tilfældigvis op madforgiftning. Det er det gør de på de fleste arbejdspladser. De prøvede også at gøre det op med os. Nej, ja. i dag vi bare øh, vores position til chefen. Ja, lige præcis. Og så øh, kunne han ikke komme i dag ind. Lige præcis. Jeg håber ikke, han har det torsdag, når jeg skal på tur med ham. <laughs> <laughs> Nej, ja, det var fremmelig live tur til Göteborg. det er en for tur. <laughs> bare mig ja. og Jens Jørgen Men han var jo af med. Så han, han kom ikke til... Nej, han havde da fået lov til at spille i marken, for en gang skyld, så han kunne lade være med at lave noget drop ind på kassen. Ja. Men, øh, Men øh, han var ikke med Nå. Så det var bare mig og øh, tog okay. i deres sted. Og hvad i er jo også deres favoritter, der. Ja, vi er favoritter. Hvordan, øh, hvordan klarede I det? Sæt med mig og to, vi gjorde det fint nok. klarede det fint nok? Ja, det synes jeg. Så resten af holdet spillede det til. Ja, det gjorde vi. De. Ja, det kan jeg da holde på. Ja, så altså, vi gjorde det rigtig godt. <laughs> But, øh... vi, det, det er det bedste hold i, i vores serie. Så... Altså, jer eller de andre? De andre. Vi oh. er slet ikke så slår det. Det er meget roligt, <laughs> okay. så, så, så meget andet, når jeg sætter ikke okay. Men øh... Det er så at Tobi han, fordi de er det bedste, så Tobi han bliver lige pillet væk fra angrebet, og skal ned i midterforsvaret. Okay. Men, øh... I midterforsvaret? Det er der altså noget af en udskift? Eller ja, han, bliver, han er den bedste, så derfor ser vi han dernede. Okay, ja. Og så, øh... men det var det sgu ikke nok. Og selvom at jeg også spiller en fremragende kamp øh, på ja. venstre bak over højre bak, ja. så øh, tabes du 7-1. 7-1? <laughs> Hold kæft, mand. <laughs> <laughs> Hvor fandme, er fandme, man har pakket nogle baser ind på uh, uh, det er så godt. Men det ja. gjorde Tobi da meget godt på den venstre vej, i det mindre forsvaret var der. Nej, i <laughs> første dag altså, gik vi til pause på 2-1 og sagde, nu tager vi os sammen med Anders, for hiver I den her sejr hjem hjemme. Så I havde 2-1 til pause alligevel? Ja, og så, okay. men altså vi stod bare nede i eget felt og tydede noget. Okay, og... så det var, du følte dig ligesom James på øh, fodboldbanen? Ja, jeg følte mig som om jeg havde James omkring mig over det hele. Ja, ja, det var jeg, jeg var jo ikke. Jeg var en viking. Ja, okay, det gør Så alle andre forholdet, de var, det, var, det var James' best. Ja, det var det. Okay. The worst. Ja, yeah, worst in the game. Så det var ikke så godt. Det var ikke særlig godt. Nej. Men, øh, men vi fik nogle bajere, der var bagefter kamp. Nej, det var der ikke engang. Ingen gang det? Nej, det var første gang, jeg har været til, var det ikke var Så jeg ikke, hvad man tager ud og spiller fodbold for. Nej, men jeg har troet, var så dårlige at så det var valget. Det, det sparer de. Nej. Nå. Men ja, æh, vi var, ja, det var godt. Vi kommer jo direkte fra stadion. Og vi har jo lige en eh gelust du også jo i den hjem. Uh, nej, nej. Okay. Så er alt som skal være. Så er alt som det bare er. Været. <laughs> det var fandme lidt tæt på. Ja, ja, okay, det var det tæt på. Altså, det var lige to mål fra. Nu nu jeg, jeg har jo lige været lidt i clinch med med Steven her i weekenden, fordi at øh, Steven han er typen der laver... og fører sig frem. Altså han spiller så smart, og så øh. har han lavet en seksling, seks forskellige kampe som giver os tre. Altså Ja, hvis ja, ja. man har været i det der game i lang tid. Så, så, ved, man, man, så ved man. at det det taber, man, altså, man taber penge. med man taber penge Man taber kun penge, hvis man satser altså vildt. Ja. Problemet er at stil vinder det svært også. Ja. Men, men jeg havde et øh, 26 og 21. To singler. Ja. Og øh, det gik. Igennem. Det var satten tæt på. Arh, hvis brød, lige havde vundet. Jo jo jo. Øh, lige havde vundet, ja, det var to mål fra det. Ja yeah. ja. Altså jeg vil sige, det jeg tæt på det, er nødt til at sidde her og overbevise ja. dig selv om, at du var tæt på det. der sker i kampen... Jeg, jeg, jeg, vil gerne firste give, firste jeg, jeg vil gerne give en teknisk analyse af hele kampen nu. Det der sker, det er, at Brøndby spiller faktisk mest hele kampen. Især i første halvleje. Ja, men AGF... er, de er, jo ikke så no, meget bedre. Problemet ja. kommer at de skal... Heldigvis, det der sker, det er, at AGF, de vige, de kommer øh, meget heldigt og lige snart foran i første halvleje. Så Brøndbyens tilskuer, de ved jo godt, ja ja, nu går de ned i omklædningsrummet, og så drikker de lige en flaske snaps, som man nu gør i Brøndby. Et Eller Ja, de vige, de drikker lige ja. et århussæt. Og så kommer de ud, og, og så kører Brøndby over. Ja. Og det havde alle jo regnet med. Ja... Og det er det, øh... Jeg så jeg var rigtig glad, og jeg tænkte, yes, sporkonen har slået til igen. Skud ud til Volvofejl, kører forbi. En Polsk Volvofejl. Øhm, og der Brøndby scorede til 2-2 efter hvad er vi 60 minutter eller sådan et eller den stil. Så tænker jeg altså nu er den der. altså det, var, det at høre, du skal ikke leve. Det tænkte du også. Nej, men øh, det så altså jeg synes helt ærligt, synes jeg det var fortjent nok at give De spillede bedst i ja, andre det må jeg give dem. Men der kunne går sket en masse helst øh, Altså alt Dansk fodbold er altså, virkelig som en lotto -fum. Det vil bare Fordi sige er jo, Lukas, du var stadig to mål klar til sidst. Det er jo en folk køllinger, der løber de rundt og, og, og, der, og, det, og ikke ved, hvad de laver der, ja, der de ja. banen er. Ja. Det, det, det er godt, men det skal vi ikke ind på lidt for meget. Du var godt odds, og, og du var alt, meget alt. uheldig. Ja, ja. Det bliver konklusion. Ja. Jeg kunne have tjent penge på den på et tidspunkt. Ja. Det er også fandens, at du er så uheldig altid. Ja, jeg er altid så uheldig. Ja. Du laver ja, det jo de bedste. Ja, altså, det altså jeg, laver. jeg laver de bedste ja. ja. det er mig der laver det. Det er, er sindssygt. Jeg ved ikke hvad I andre laver, Så altså, jeg laver bare de bedste også. Det er Lucas der laver de bedste også. Dem kan I få, hvem? Jeg, dem kan jeg komme af og få. <laughs> dem kan jeg få. Jeg, kan godt, jeg kan godt komme her, så kommer købmanden lige, hjem til hende, musselmor. Ja. <laughs> det kan godt være at jeg, skal, jeg skal dele lidt ud af dem men det kan være det jeg hjælper. Ja, det har jeg har jo prøvet, du deler meget ud i gang, ja. men nok, nok om dit odds. Ja. AGF, de vinder kampen. Rigtig fint, god stemning, undtagen om Brøndby siden. Ja. Og det fik du jo lidt oplevelsen af, at ja, det, der ikke bare så god op, mig, Jeg mødte jo en, en brugmand deroppe. Ja. Og øh, altså, det, jeg, jeg ved ikke, hvordan starter det hele. Det er sådan, sidder, vi sidder klods øh, op af Brøndby fansene. Det er, min, er lige det, er gået jo, ja. helt ned i Det var Eddie, der gerne ville løbe. Nej, men det var fordi, der var sol ned, der kom og startede. okay. Og så er masser af plads, og det er stadig ja. hyggeligt. Ja. Det det gjorde vi. Så vi sad lige med et hegn imellem os og Brøndby fansene. Ja. Så sidder jeg nød af min pølse i anden halvleg. Vi sidder ja. alle sammen nød af pølser og, og to der og to pølser og to. det smager også godt. Smager så godt. Ja. der under min pølse og lidt sene Så er det, lige på fingrene der Ja, altså. jeg, der og fry, jeg så der ja. så får du lige og så så lidt så så så så så så så lige så så så så så så står så en eller anden, der så så så så så så, det en, ja, så det er det en eller anden Brøndby-fan, de, de sad tre drenge og troede at ham der Brøndby-fan først råbte af dem, ja. men så var det mig han råbte af, og så stod han sådan noget og lavede sådan en tegn og jeg, jeg tror det gik et helt minut, hvor jeg bare stod sådan, Jeg fandt det ikke, hvad er sådan en Altså, han var Nej nej, han lavede sådan en, som pillede sådan ved sin bryst, okay. sådan op og ned på sin <laughs> ja. og så var det så fordi han henviste til en lynlås men jeg tror jo starten bare det havde spillet det catchup. <laughs> så du sidder der, jeg kigger så, på ikke hvad. Altså, hvad fanden var det? Hvad er det var det. Og han var sådan rigtig, har sådan ret rigtig knaller. Han var der. Så Han, var han var altså, havde lagt så vi er stået der og, og stod, da de scorede, der stod han oppe på det der fucking gær, og vi var ja, fucking nede. Han ned. stod op på, ja, de jeg stod og svingede det stod at svinge det tørknede, bare ja, en syddi Og holdt bagten i hånden, så det lignede ikke skulle falde ned og sådan noget. Ja, virkelig en kæmpe knaller. Ja, det er ja, det godt. Men i hvert fald så viser det sig så efter sådan to minutters forvirring, at jeg ikke har noget ketchup på. Og tænker jeg, det var da meget fedt. Hvad er det så, han vil? Så er det fordi, at jeg skal lyne ned. Så nu er jeg lige kan se, hvad, så jeg lige at se, hvad jeg... hvilken kulør jeg er på inde yes. Og der har jeg jo ikke nogen trøje på. Og så er han jo hurtigt ned. Ham Han der, han er ikke fan. Han går jeg i på. Yeah. <laughs> Og så må han ellers bare... Nå, hvad sådan din pisse, Hvor mange er, hva? Hvor, <laughs> <Ja. laughs> <Ja. laughs> det det Hvor mange er det du er? Og jeg stod og tænkte, hvad er vi, hvad er vi inviteret til derover? <laughs>. <laughs> altså, her er Det godt, at Jeg kommer jeg med til noget af det her. <laughs> ja. Ja. Nej, måske det er bestefar Klausbro. Han så tror han, han besøgte han. Og folk begyndte at kigge på nogle Ja, ja, så når vi også så Ja, det er præcis. Folk, de, jeg tror ikke det var Du skal være den første her. Jeg, det var ikke alle. Altså jeg tror ikke jeg var den første der helt hvad ved forgangen der. Nej, men det, det, folk kiggede sådan lidt øh, febrilsk og forvirret rundt. Ja. Du skal ud af den første. du hvad? Den første her? Ja. Hvorfor det skal. Ja, det er lige præcis I derfor tager yderbanen. Ja. Så. Men, øhm, ja. men ja. og der skete jo ikke noget. Nej, det sker ikke noget. Jeg valgte at valgte Ja. Det det, er det kunne her. jeg bare se. Så ja. bliver han så det det ikke det mere. Nej, han han råbte alligevel meget insisterende bøsrøv i en fem minutters penge. Ja. Og det, han, er er det, det er jo det er jo ja. det Brøndby fans de kan. Ja. Altså de, deres udfordrede det er simpelthen ikke særlig stort. Altså så, så det er derfor altså og det er jo også det man ser, at de tager sådan en tur til øh, til det mørke Jylland. Ja, så Får bank, og så kører de hjem igen, og så kan de fortsætte med at drikke deres bajer på pisten. Ja. ja, som fyret noget af ja, de der flag, de havde, der svaret Det ja. var også... Øh, så var det det. det var sådan et... Øh, de har vel de der flag, de der yes. Ja. Øh, deres logo og alt sådan noget pis. Så en af de der store flag, der var det var sådan... Frihed til de containerramte. <laughs> til de containerramte? Ja, er dem, der, der ikke har fået lov til at komme til kampen. Åh Hold kæft der. Jeg tænker, at det var sådan nogle, der var i et eller andet bistandskarantæne og sådan ja, noget. Nej, nej, jeg er rimelig set for, at der var rimelig mange skud til at mixe Boogie. Der var rimelig mange, der hvad hedder det, øh, ikke man komme til kramtær, fordi så har de været involveret i et eller andet krat af bags. Sådan er så de til kramtær. Ja. ja, det kunne godt være, hvis. Hvis du lige havde, bare lige taget den lidt længere på. Lige gennem vinger, så havde ja, jeg ikke se ja, ses i og fem. Ja. Men stærkt nok. Og jeg synes det var en god oplevelse. Der var jeg så der var en Brøndby mus og der var ja. også de der der sad piger. Hun var sådan de der. En, du havde sådan en sådan hvad hedder de der, der var et der program der. Det er med de der bad girls, prinsesserne i junglen. prinsessen ses en flok Det Men ja, var så? Jeg jeg det var en rigtig prinsesse for blokken. Ja, det var Det var hun var, en altså, hun var prinses faktisk prinses rigtig flot. En rigtig flot. Ja. Pige. Ja. ja. Det vil jeg også sige. Mørk, langt mere hun er en dyr pige, blev mig Stor er Men en dyr pi. Der er en dyr tøj. Åh, der har jeg ikke lyttet til den. har lige Det er en lejr med test for Vi er på selvfrygt. Så det her. Synes du det blev foramt herinde? er Okay. tredje udkørslen her. Så nu er vi Viborg. Ja. Ikke kommune, men Viborg. Den her hver gang. Du tager den bare over fuld Jeg tager den over fuld øhm, Ja, men, hun vil men jeg, ja, og der var sad også piger nede foran og jeg tænkte, hvilke, hvilke type piger er det? Jeg kender ikke. Altså jeg kender nej, ikke en eneste piger nogensinde har ind. Mine er fodbold. Jamen, jeg tror det er jeg tror det meget. Jeg tror der mange piger, du ved, der de var sådan var unge. Altså dem der voksede op i Brøndbø, nej, Aarhus. Ja. Jeg tror, du ved, så er de der inden for at se en fodbold okay. sammen med nogle drenge, fordi det er sådan... Altså. Men de jo ikke sammen med nogle drenge? Nej, nej, det var de dengang, tror jeg. Så det er sådan, det startede, ved. Så er sådan med drengene inden, okay. fordi, du ved, drengene er sjove og spændende. Så er de vokset Og så og tror jeg, Og så, så tror jeg, de lærer sig bolden. Jeg tror okay. ikke, det er noget, de sådan, altså selv... Hvad så startede du ud med? Nej, jeg tror ikke, de selv startede det. Jeg tror ikke, det sådan, æh, så, Anja, med dine to? Skal vi ikke ting, vi Nej. <laughs> hvad så er din smatso? Skal vi afsted ind og se de vinde i spil <laughs> Se det vinde i ja. Jeg er gerne knep spil. Hvad fanden er det for en trøj, du er på? Ja, der kommer hurtigt sig, Stop. Hold han var op, dårlig. Hold op. Jeg kan ikke lide ham mere gange. Nej. Jeg synes, det var så god, fordi han var sådan en fighter. Men jeg blev træt af, at han fighter så meget, uden noget fucking slut. Ja, altså... Han også øh... altså, den der frie hætter. Så, så du ikke det? Jo, jeg ved ikke, hvem det er, det vi snakker om. spilmand? Ja. Altså, han er fra oh, AKF eller hvad? Ja, det er han. Den Okay. Den over Okay. Men jeg synes, fin kamp, alt alt, god stemning. Ja. Og sådan det. Meget koldt. Yes. Vejle Boldklub, skud yeah. ud, Edis favoritter. Uh, jeg synes, at jeg også lige siger, at jeg skud ud til Mads Vind. Mads Ja. Yeah. Og han har ikke cykel med, så han går hele vejen op til stadion ser 45 minutter og han ikke tager jagt på og efter det er så pisse fucking koldt. Tre og så tager han sit BO headset. Han tager sit BO tager sit BO headset med. Så går han hjem igen det efter. Det var de på. på. Og, ja, efter ja. de første 45, og så, så er der jo ikke nogen nøgler hjemme. Så sidder han på de sidste 45. og førti for. Så så ud for en død. Så er der livestreamet den ud foran dig. Nej det gør han ikke Nej, Så jeg en var med BO BO foran dig. Alkæft. For helvede drenge, hvorfor ligger ja. der ikke en nøgle? Jeg skulle have lavet fysykeaflevering. <laughs> hold kæft. Ej, det er fandme ja, næsten også, sø. Næsten. Øh, men ja, alt i alt en god oplevelse. Ja. Og fart, fart på Vejle vinder over Esbjerg 1-0. Yes! 3 point på kontoen. Til Nørreskov. Det er fem fedt. Det. det er fandme fed. fedt. Og, øh, og ja. Skal vi runden højt meget hurtigt? Ja. Øh, jeg tror måske, jeg har haft en okay runde, så vi kan snakke lidt om. Og det kan vi godt. Ja. Altså, ej, så jeg, god har han ikke været, men den har ikke været katastrofal. Jeg kan jo fortælle, at Jeg ligger fandme over uh, Steven nu Godt jeg det! Jeg ligger over hovedkumpen i en kæft, en spasser Skud til Europa, Steven <laughs> <laughs> Skud til Europa Caucasians hold, for the win Hold kæft, mand, det er fedt der. Tobias, ej, ej, ej, jeg har jo haft en vanvittig runde Hardtvis det, det kan jeg ikke snakke om. Okay, ej, Tobias han har semi-god runde Okay Altså nu nu tager det fart der. Det er egentlig vi kan godt uh, vi kan godt sige, at som man hører. Jeg tror heller ikke han hører med på den her podcast. Nej. Han er ude af det her spiller. Han er ikke der længere. Altså, han er alt for god. Nej han, han er al for disket. Han er så fucking billig. Han, han har gulhold. Nej han. Det kan vi godt sige han har. Ja. Jeg snakkede lige med Kalle. Han var også lidt, han havde lidt nedtur på ligesom mig. Ja, han er rigtig, <laughs> rigtig dårlig. Han er dårlig end mig. Ja det er han. Tak øh uh, krypto han har uh, hans tre angrebsspillere han han for det set. Ja, han har det set nok bag. Han har tre angrebsspillere også. Ja, alle sammen oh, får minus. Er altså han har 1 2 3 4 5 spillere mm. ud af ud af 11 der har fået pluspoint i den her runde. Ja. Okay. Altså jeg ved ikke hvad der sker her. Han han skiftede Sanka ud og så scorede mm. det er jo som eh uh, hvis i kalde han er 2 millioner 800.000 point bag ved Bertram. Ja. Skudskaldet Det er synkede synkende skude Det er bare at væk Det er kryptonit Der er på vej til at springe i luften ja, det er Og det er ikke en god cocktail ja. øhm, VB trup er nået 2020 Det ja, Jeg ja. håber det ser bedre ud For VB er ja, 2020 End minus uh, 2 millioner På kontoen i point ja, ja. Ja. Du har haft en okay Kane basket Jamen det er fordi jeg, jeg mangler at Kane kom i gang Altså han har scoret Ikke også gået ud fra Ja han ja. Hvem spilte de imod Bryson, yeah, 2-1. Yeah. Yeah. Yeah. Og yeah. øh, Stirling har også uh, scoret. Yeah. I tænder Mendy, han ikke startet en kamp der. Ja, yeah. det er i tænne. rigtig irriterende. 5-0 var City jo. Og yeah. jeg synes Premier League, den begynder at være lidt spændende, fordi Chelsea spillede jo 0-0 mod West Ham. Ja, yeah. det var fedt. Og en kamp hvor, hvor altså de, spil, de havde spillet, men så, de var ikke, jeg så lige lidt af den i dag. Mm. Og hvad jeg så, det var, de var ikke et mesterhold. Som jo Arne, ellers jeg, har fået det, fuld point ja, ja, på pladen. Tids. Fuck tilsæt, er lort. Jamen, altså, du har altså, du skal ikke snakke om at være bange for noget, fordi Tottenham, de... Nej, men jeg regner heller ikke sikkert noget. De skal jo ikke... Men, altså. men, men altså, så det ligner lidt, og jeg ved ikke, jeg synes City ser lidt for ustabil. Ja, der er lidt skår i langt, det er lidt ondtigt. Men, men alligevel så går de ud og vinder 5-0, hvor man tænker sådan, hold altså nu når de det hele, men de ja. har bare de enkelte kamp der. Ja. Det, det bliver vi klogere på. Det bliver vi klogere på, men uh, anyways, vi har... Uh... Joos, han er 1,4 efter. Så har vi Copenhagen Showboat, der nu er en million efter Bertram. Så har vi Unai, pas på derude, der er under en million bag Bertram. Og Tobias, der er cirka det samme. Ja. Og, øh, ja, jeg ved ikke, om der er så meget. Der skete er ikke jo ikke så meget andet, vildt eller at sige, Det gik ikke snart. Gunners 2-0. Ja, tak. Fint. Smager godt. Videre. Videre? Ja. Øhm men jeg synes egentlig bare, vi skal, måske apropos øh... Storbyter. Det er ikke den bedste, faktisk. men apropos øh, rigtig rigtig gode ting, så skal I ja. høre noget god musik. Det er ja, det? Nej, det skal vi lov at prøve igen. Vi, vi jeg jeg har en lille edit-print, okay. prøve igen. Nej. Okay. Apropos et verdensmesterskabshold, som Arsenal så skal vi en tur til Barcelona. Det var heller ikke, det var nej, okay. ikke, det var det, er, det, var, det var. vi, skal, Afro, vi videre, vi skal bare høre Barcelona, de har lavet en ny sang, ja. det er på par efterskole gutter, ja. der er, det, er en små mens er sang, og imens den er sang, så kan jeg prøve at finde på nogle fede, tøm <laughs> det er din ting, Lukas, altså jeg, jeg, jeg følte den her, den har kørt, det kan være, at de skal have noget at liste mig på, ja, liste noget på cola, den hedder vin til rom. Det er Det er dårligt forberedt. Selvom vi, vi har jo været dårlig forberedt de sidste nogle gange, men den gang, ja, yeah. er meget, meget altså, dårlig forberedt. Ja, men det er også fordi, der ikke er sket helt vildt meget ja. der et stykke tid. Ja, det er, fordi, jeg også det er lidt træt. Jeg er faktisk også rigtig træt. Men jeg har en ting, vi måske kan snakke om. Ja. Øhm, og det er jo, øh, det er jo apropos Arsenal, som bare stryger mod stjernerne. Fuck. Tak Så kom. <laughs> Så, øh, så synes jeg, at vi skal snakke lidt om øh, USA, yeah. der stryger mod stjernerne. Yeah. Og det er jo fordi, at øh, det er sket de sidste par måneder faktisk. Og det er sket tilbage, altså faktisk helt før sommerferien altså, også. Altså hvad, hvad er vi ude i? Er det noget SpaceX eller hvad? Ja, men, noget? Vi, er, vi er ude i, øh, det hedder Space Force. Space Force. Okay, og, det er, og det er den god Donald. Det er, er, er det en donal, god Donald, der har været på knapperne. Nej, dejligt. Ja. Og, øh, og det, der også sker. Hvis jeg lige kort op, ja, må opsummere, det er at øh, USA faktisk til, det, eller NASA som jo det egentlig, det egentlig er, ja. de vil gerne have baser på månen og sådan noget. Det ja, er lidt kolde. Ja, værsgo. Øh, du skal køre lige ud igennem månekørslen. Og øh, men hele det her rumkappløb, det er jo noget, det har jo stået på i de her 60-70 år, også siden ja, det kolde øh, Lige præcis. Og, øh, og det der faktisk er sket, det er, at øh, USA jo tilbage i den tid, var klart de førende på det punkt. Ja, det var det. Nu her, jeg, jeg ved ikke om, men, men der har man fundet øh, flere forskellige nye opfindelser, altså tilbage i 8 fandt man is på månen, øh, hvilket var ret vildt. Og det var inderne, der gjorde det. Var det inderne? Det var inderne. Skuddet til til Asien. Yes. Der kom der en skuddet til Asien så Der der hørte den fra Sofie også. Jeg vil bare gerne sige, skud ud til Asien. <laughs> skud. Sofie. Men, men det, der ligesom sker, det er, at, øh, at NASA gerne vil være førende øh, ja, på ja. det her område. Og, øh, og det er jo klart, fordi lige snart USA ikke er de bedste på noget, så, altså, så, skal, de, så skal de ind og markere sig. Ja, ja, ja. Sådan er det okay. jo så, de så de vil ud og kortlægge, og de har taget næste destination, det skal være Mars. Øh, eller undskyld, det skal, være, ja, det skal være Mars. Så derfor så vil de bygge simpelthen på månen. Så man kan bruge det som base til komme ned til Mars. Nå okay, så det er sådan ligesom uh, at ligesom uh, at lige hopper lidt. Ja, ja lige, præcis. Er sådan en lille... lige præcis. Så hele det her det, det bunder var... ind i, at uh, ja, det er så en ting og det er det, det næsten gerne vil. Men den gode Donald han har så været ude at sige, jamen de skal da ikke bare have en Air Force, de skal ikke bare have en uh, altså en Ground Army. Og de skal ikke bare have altså, en uh, Navy Sirius eller hvad det er de hedder. Nej. De skal have en Space Force. Det lyder fedt. Jeg vil jo meget gerne være en del af Space Force. Vil du gerne det? Hvis er er interesseret i det. Ja. Det vil jeg Og, øh, og det, det bygger egentlig simpelthen på, at øh, han mener, at det næste de skal regere i, det er jo rummet. Ja, ja. Intet mindre. Hvorfor Nej. ikke? Og Nej, jeg at, jeg synes også, at USA, altså verden er blevet for lille. Vandet er blevet lille, og USA må det... ikke ud af Europa længere. Det er jo et dårligt stil nu er. Det kan man ikke mere. Det er ikke de gode gamle dage. Det er ikke det vilde vest. Desværre ikke, og det kan være at det bliver det oppe i rummet. Ja. Jeg ved ikke hvad fanden. er ja, nu skal vi ud af Europa. Så det har han været ude og sige, at øh, han har en Space Force, og det er jo altså det er jo komplet latterligt. Nej. Og... Nej, det... Altså... Altså jeg vil gerne se, hvem de lige har tænkt sig at skyde på, men det, det der er da fint. Altså, og ved, der jeg det, det? Man, man lige på. Jeg, jeg så en udsendelse, hvor problemet ligger i, at altså, hvad fuck er en Space Force? Man har jo ikke nogen fjender endnu. Der er ingen fjender, og det, jeg tror, kører man med langt lys, eller Nej. Han blinker bare det der. Ja. Men, øhm, ja, Men altså, der, selv Donalds lidt. venner og øh, opbakningsfolk der, de, de aner ikke, hvad fanden han snakker om. Nej, jeg synes godt og, nok og også, de det har... lyder lidt spøjst. Altså, jeg kan ikke helt... Der mangler jo lige... I formål. Der mangler 100% i formål, fordi man allerede i dag... Men det lyder, der er fedt. USA, det lyder jo fedt. Altså det, det lyder fucking fedt. Og det er jo... Jeg ved ikke, om det er bare, han har, bare et eller andet kørende med at sige, at sige forskellige ting. Den gode donalmænd. Ja. Men allerede i dag, der regerer USA ude i rummet. De har... Ja. Jeg, jeg slog lige øh, antal satellitter op. Dem talte jeg lige her. Det talte du lige. Og, og, øh, den, og, jeg, og jeg, jeg fik... Den, fik øh, præcis. Og jeg fik øh, 124 amerikanske... 3 liter. Ja. 180. Og øh og prøv at gætte hvem der ligger nummer 2? Det er Kina. Ja, det er tætter. De ligger nummer 3. De har 68. Rusland, de har 74. Ja, men men jeg mener bare, altså er, er det ikke helt til grin med den gode Donald? Åh. Oh. Jeg ja, jeg synes i hvert ja, fald. jeg vil sige det er hvis det bliver udfoldet, det er, jo, det er, jo det er jo fedt. Men, altså øh, jeg ved ikke om jeg the forestiller the main the main sig, det bliver, det bliver sådan ja, jeg en, godt uh, Star Wars, uh, stjernekrig eller yeah, yeah. Altså jeg, ja, jeg ved jeg ikke om det var en <laughs> altså, det, det kunne jeg godt finde på. Ja. Så smed alle meksikanere det der, ja. et eller andet. Ja. Det ved ikke helt om. Ja, men jeg synes det er noget, I, I skal tage at følge med os derude, og jeg, jeg, jeg synes, at vi vil følge op, hvis der, at, uh, hvis der form sker i noget på den og det er mere ikke at komme bagest sådan noget så nu skal Danmark altså også lige sætte sig det går. nu er det ikke, er det ikke nok med sådan et par nye øh, jægerefly der det går vi, vi der skal, skal altså investere det kan være at vi skal have stort det er det jo lydens by det kan være at øh, vi skal have lidt det af rumdens by det, du synes ja. sådan det kan ikke de sagsprænt dig selv på kan det ikke det typen runde der er der fiskeri der det kan de godt skyde langvej ja, så kan vi bygge nogle rumskibe i stedet for ja. men øh, altså hvis vi har en rumbase på det ved det. Er ja, det ved det? Det ved de. de. det. De. Det kommer uundgåeligt. Det skal det have. Det bliver de jeg uundgåeligt ved, og det er lidt det der det der at gøre generelt bare med det her kabel, jeg tror. Tilbage. Jeg tror til bevis. Ja, Men det er der. ikke lige så meget, når man er stede, så man er stede, Jeg det, jeg, jeg tænkte det var mega upraktisk lige at skulle ned på grund, Ja, altså jeg ved ikke, det er det er for at have det som et jump spot, altså et spot imellem ja. Mars, som er tage, og, og jorden. Og jeg, tænker, jeg tror det er fordi det giver en større fleksibilitet at være i læse i forhold til altså det er nemmere ligesom at, altså, at lægge nogle ting der, og så tage videre så til, op vi er Det er ja. med mad, og altså. så skal man køre kartofler. Jamen det er jo så det. Det kan jo fordi... være, at, at, at der skal åbnes en samsung Det kunne godt være. Der skal udvides. Der skal ekspanderes. Det er you run one leg? <laughs> det sådan der at være den første. Steven, øh, den, du hørte den her. Ja. Men øh, den første. Altid være den pængige. første. Men jeg tror bare, det er noget med det, at gør, og altså, man, man fandt også ud af, nu her for nylig, det er faktisk ikke så lang tid siden, at øh, der er vand på Mars. Altså udover at man har i lang tid, tid vidste, at der var is. Mm -hmm. Man har også fundet flydende vand nu her. Mm -hmm. okay. Så Hvad er det næste? Jeg ved det ikke. En krabbe? Måske. En uh, hummer. Måske en hummer. Men, uh, men i hvert fald så synes jeg, at uh, I skal tage med på det. Ja. Det var bare lige et, uh, lille, et lille input. Ja, for gang, må den, også den godt den lidt. Jeg synes, I er godt af at høre andet end, uh, end alle de dumme, dumme ting, ja. vi laver i uh, 8000 Ja, Kommer kom med lidt, lidt know-how Præcis. Præcis Og det var det know-how, vi havde for i dag Der var overhovedet ikke mere know-how herfra Og uh, jeg synes bare, vi skal køre hjem til uh, ja. vores ven, James, nu Lad hej Vi snakker ikke særlig meget engelsk med ham der ellers... i lørdags I lørdags? Gør ikke det Ja. Jeg synes, vi drenger, I var rigtig gode til at gøre ja. det i fredagstillingen. Ja, det var det Der var rigtig, rigtig god til det. Der var rigtig godt til det. Pick up for den. Um, så vi vil hjem til James, og du skal jo være selv med James den her uge. Glæder du dig til det? Ja, det glæder jeg mig til. Jeg Fordi tager er, til Sverige, ja. ja, vi skal mange til mig i dag. Ja, ja I har planlagt. Ja, planlagt. Ja, planlagt. Ja, planlagt. Lager, langt tidsplan. Det starter hele Ting Vi skal ud og gøre <laughs> skal vi skal ud spise. Skal og spise? Ja. Ja. Lækere, er det er lækker lækkere Til, til Lamy eller Typerunde, ikke til at tage Paris. i nede i Du kan, ikke, kan du ikke køre, når du øh, har drukket eller vin, jo. det er da ikke noget. Vi skal da have lidt lin. <laughs> det skal I da. Øh, som de to fejl, som ikke er endnu engang. Det er dejligt. Det bliver rigtig lækkert. Men øh, jeg går ud fra, at de flest, nej, nogen af jer, ser vi på fredag. Også med James i hånden. Ja, jeg kommer igen. Til semesterfest. Ja. Jeg øh, klæder mig til fuldt igen. Jeg glæder mig rigtig meget til at være fuldt. Ja, jeg håber ikke det. Jeg, jeg kan slet ikke overskud, dummer mig eller sådan noget. Det glæder jeg mig til. Det tror jeg, jeg gør. Det tror jeg, jeg også, gør. Det er fordi, man er nødt til at være pissestiv til sådan et der semesterfest. Ja, til semesterfest. Og fordi det er så meget sådan noget danse noget. Jeg, jeg har aldrig været til det før. Nej, nej det er som sådan en, for, skal rigtig stiv. Men altså, vi, Lasse han fandt jo en muse, mod og rund. Ja, han fandt en og ja, fandt ja. det, det, det kan være... Tror du ikke det? Det kan at... Det kan at... det godt være, vi gør det. Det okay. vil lige sidde og planlægge lidt på. Ja. Jeg mener til dumme bier. Dumme bier? Ja. ja, men de er også gode. Det er lettere. Ba bad girls. Ja. Ja. Ja. Tak for i aften. Jeg synes også, at vi siger tak for i aften. Ja. Du er hyggelig at snakke med mig det er lige meget. Tak. Godt. Cool.